Endaia, Espeleta, Dona Paule eta Azkaingo Turismo Bulegoekin lanean izan da Euskal Moneta, bertan bisitariei Euskoak proposatzeko. Horotara, Mabos Mila, Eusko banatu dira turismo bulegoen artean eta udatxarrek, Ogoi edo berroga eta Eusko eskuratzen ahalko dituzte tokiko ekonomian parte hartzeko. Sebas Kristi, Euskal Monetaarenko presidenta. Elburua da preseski eh, jendea unatetotzen delarik, proposatzea beste, beste manera batez deskubritzea Lugaldea, beste aheman bat egin dezagunuk aitea eta hemengo jendearekin, bai eta ere Euskoari esker, Euskoak sustengatzen dituen helburuak ere non, egan, dinamika horretan parte hartzea, egin nahi bai eta eko, turkiko ekonomia sustatu, Euskoararen presentzia komertzioetan sustatu, Denbora mugatuan balimada ere jendea, e, ala, ekimen horiek sustatu, bai eta ere Euskoari esker hemenen kontsumituko dutelarik joiteko ordez hipermerkaturat edo olako tokietarat be komertzio tipietan ebili tokiko produktuak ezagutu beraz alazinez beste, beste manera batez konsumitu bakantzetan eta ez behar ba egiten den bezala hipermerkatu eta olako tokietan. Lau izkuntzetan itzuliak izanen dira dokumentuak eta bi euroko eguneko arpidetza kartabat pagatu beharko dute interesa dutenek. Jakin gaur egun irumila eusko erabiltza aile badirela ipar euskal hjian